Dit is weer vir ons een speciale geleendheid vanmorgen, om Klein Desrie te verwelkom in die gemeente, of bekend te stel, ek wil sê, ambteling bekend te stel aan die gemeente. Nou, net ter achtergrond, dis nie ritueel nie. Dis ook nie opdracht van die heren. Dis een uitnodig. Want dat jy daar Matthies 18, Matthies 19, sê Jezus, hy sê, Laat die kinderkies na my toekom. Nou, hy weet, in hierdie tyd het die maas hulle kinderkies na Jesus toe gebring, en toe sê sy disciples nie, man, vat hulle weg. En toe sê Jesus nie, bring hulle, laat die kinderkies na my toe komen, verhinder hulle nie. Hy sê, want ansilkes, soos die kinderkies, hoort die koninkryk van die hemel. En nou verstaan ons, koninkryk is gesag, is regering. God het vir die mens gesê, onderwerp die aard en heersdouwer. En nou maak Jesus uitbeelding, hy sê, As jylle nie word soos die kinderkies nie, kan jylle die koninkrijk van God nie ingaan nie. Jy sien, om gezag te hee, leen jy in ons self nie. Gezag leen jy in my besluit nie. Geslag leen jy in my discipline, my selfdiscipline, in my moe lewe, of, of my slechte lewe nie. Gezag leen in die naam van Jesus. Hy sê, in my naam sal jylle die duivel sy drijwe. So, nou sê hy, om gezag te hee, het ek nodig om te word soos een kleinkinkie. En een kleinkinkie het geen gezag van sy eie nie. Hy is totaal afhankelijk. En vir my en jou om soos kleinkinkies te wees, beteken om geen gezag van ons eie te monster nie, uit ons eie poging te monster nie, maar te besef, ons totaal en absolute gezag, le byt ons self, le in die naam van Jezus. Nou goed, nou, wil ek ook nog sê, ons sien haar nie in vir nie. Dat is geen skrif vir in sien nie. Waan sal ons haar sien, waan sy nie reeds is nie. Maar wat ons doen vir morgen, is ons sien haar. Ons doen dit, omdat ons so opgewonde is oor haar en oor Godse droom vir haar, as wat God self is. En nou, die achtergrond van hierdie sien, moet julle my vijf minuutig gee, ek wil net verduidelik. Ek het sommer net door die uit sê die gemaakt, en ek weet wat baie keer gebeur met die kampe, deel ons het met die ouwens, en dan, dan mis ons dit in die gemeente beteken, en so kom ons kyk net weer vannacht, na die tydlijn wat gebeur het. Ons gesien, daar was Adam, wat God volmaak gemaakt het, God het teruggestaan en gesien dat het baie goed was, en hy het vir Adam een kese gegeen, en hy het gesê, Adam, ek het jou lief, ek kom woon in jou, ek wil myself uitdruk, ek wil myself manifesteer op die aarde door jou. God het gekies dat Luister mooi, God het gekies dat die menselichaam sy tempel is. God het gekies om dier die mens omself sigtbaar te maak in die sigtbare skepping. Hy het vir ons een lichaam berei as een tempel waar dier hy wil werk. Maar die verskrukkelijkheid hiervan is dat hy omself sy werking ondergeskuk stel in ons wil. Hy laat ons kies. Hy laat Adam kies, en Adam maak een verkeer kies, en dit dompel die hele aarde onder die vloek in. Maar wat ek wil sê is, dat, die kort pad is, Adam was die volmaakte mens, en toe mis die mens Godse plan, die sonde. Die mens plus sonde, word die sondaar. Van Adam af is die mens as sondaar gestel. Romeine 5 vers 12 sê, door die misdaad van een het die sonde in die wereld ingekom, door die sonde die dood en die dood het tot elke mens doorgedring om het allemaal gesondig het. So dis die toestand waarin die mens omself bevind as gevolg van Adamse misdaad. Ons dra die erfsonde. Dis waar oor David, omtrend hier so soe, jaar voor Christus, sê David, die, die ding, hy sê hy, sê, hy sê, hy soek eindelike verskoning. Hy het vreselig drooggemaak, hy, hy het overspel gepreeg met Batsuban, en toe haar man vermoor, en nou is hy uitgevang, en nou sê hy, Heere, ek is skuldig, ek herken dit. Hy het die ding verstaan, maar, hy sê Heere, maar ek is in sonde ontvangen geboor. Hy sê Heere, ek het daar my verskoning, want het is as die gevolg van die misdaad van een, van Adam, dat ek in sonde ontvangen geboor is. Dit is die uitspraak wat David maak, Nou, voor Davidse tyd het Mooses gekom, omtrend so 2500 jaar na Adam, kom Mooses, en, God wil met die mens verhouding hee, dit was wat Godse hart van die beginne was, maar die mens weier verhouding, hy sê nie, geef ons een Mooses, laat Mooses met ons praat, so God geef hulle een wet, en die wet het ons gesien, leid die ou verbond in, die ou verbond het gesê, as jy sal ek. Dit is die beginsel van die ouwe verbond. My ander woorde, die sien van God is afhankelijk van die mense prestatie, as jy, dan sal ek. Maar as jy nie, gaan hierdie vloek oor jou kom sê, buitennoem 28, nee. So, toe die sonder nou nog een wet bykry, toe word hy strafbaar. Dit is nou interessant, nee? Romeine 5 vers 12 het gesê, die die misdaad van 1 het die sonde in die wereld, kom die die sonde die dood nie dood, tot alle mense deurgedring, omdat het allemaal gesondig het. Sê vers 13, hy sê, maar sonde word nie toegereken as daar nie wet is nie. So vir hier 2500 jaar, was die sonde eindelijk nie strafbaar nie, want daar was die wet nie. En dan kom hy, en hy sê, nou kom daar wet by, en toe die wet by die sonde daar bykom, toe word die sonde strafbaar. Van daar kom die straf, en samen die straf, die vrees. Nou dis die positie, waarin die mens by die kruis aangekom het. En toe in die volheid van die tyd, maak God hier die uitspraak, hy sê, die de Jeremia se pen daar by de Jeremia 31 sê die volgende ding, hy sê dit is die verbond hy praat eindelijk van het testament hy sê dit is die verbond wat ek na die dag gaan maak met die huis van Israel Isra, Isra, hy sê nie soos die een wat ontstaan het, wat ek gemaakt het toe ek hulle uit die Egypteland uitgeleid het hy sê want hulle het nie by my verbond geblei nie en daarom Daarom het ek hulle verontacht saam, hy sê, daarom het die vloek oor hulle gekom, want jy in die 28 het het opgesom, het gesê, as jy sorgvuldig hou, sal ek jou sien, by jou ingang, jou uitgang in die veld, in die stad en oorast, hy sê, maar as jy nie, dan gaan hulle hier die vloek oor jou kom, en nou sê God, nie een het het raag gekry nie, want wat sê die skrif, hy sê, allemaal het gesondag, allemaal het gedwaal, so skap, en het sy een pad geloop, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie, so nie een het het raag gekry nie, en as gevol oor die mens, en dit is hierdie mens wat by die kruis aankom, en nou kom God en hy sê ek is moeg, hy sê ek is liefde en ek wil jou lief hee, ek wil jou seen, ek het jou gemaakt om die kroon van my skepping te wees en ek wil jou seen, en ek kan jou nie seen nie, want jy presteer nie, want ons sit vast in een verbond, en jy presteer nie in die verbond nie, en daarom kan ek jy terugpresteer nie, daarom sê God, ek gaan dit tot niet maak, Jesus sê ek kom my wet en die profete te vervol, om dit vol te maak, om dit af te wandel, hy sê ek wil een nieuwe een maak wat gaan werkt, en daai een gaan die effek he dat ek my wette, my woord, my plan, my droom in jou hart gaan gee en ek gaan dit in jou verstand inskrywe en jy alkeen van jylle sal nie met mykaar leer en sê, ken die heren nie want elkeen van jylle sal my ken klein en groot onder jylle en ek sal barmhartig wees vir jylle en aan jylle sondes en jylle oortredinge sal ek nooit meer dink nie En nou kom Jezus en hy kom om dit te doen. En wat het in die kruis gebeur het ons gesê? Hy het ons smarte te kom dra. Hy het, terwille van ons oortreding en ons ongerechtighede, is hy dierboor en verbruissel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, die sy wonde het af ons geneesing gekom. Hy word die vloek, so die sien wat God en Abram beloof het, na ons te kan kom. En kyk wat het gebeur in die kruis. My ander woorde, Paulus som dit vir ons op in 2 Korintuur 5 21, hy sê, God het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde gemaakt. Die sonde, uit ons sonde gevat. En sy sien wat geen sonde geken het nie. Wat sonde was. Sonde gemaakt met ons sonde. So dat ons kom word. Die gerechtigheid van God in hom. En kyk wat het gebeur. In die kruis kom God. En hy neem die sonde haar, En hy vat die sonde, wat van hom sondaar gemaakt het, wat hy in die plaas het op sy sien. So is sondaar, mene sonde, is rechtverig. En daarom kan die skrif sê, allemaal het gesondig, ontbreek hulle die helikheid van God, sê Paulus in Romeine 3, 23, maar dan sê vers 24, en hulle allemaal wat gesondig het, die helikheid van God ontbreek, word sonder verdienste gerechtverig dier die offer wat aan Christus Jesus is, wanneer dit gebeur, aan die kruis, so sien julle die verandering in status, sien julle wat dit nou gebeur, nou kom Paulus, en Paulus herstel, Romeine 5 vers 12, dier die misdaad van een, het die sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, die dood tot alle mense, die er gedring, allemaal gesondig het, nou kom vers 18, en vers 18 sê, net soos, dier een mens, die sonde in die wereld ingekom, het, en dier die sonde die dood, Net so is die een daad van gerechtigheid Die van die Seen van God Dit vir alle mense Tot regverigmaking van die lewe So nou is die vraag Hoe lyk klein Desiree vir morgen? Hoe lyk ek en jy? So ek wil hier, jy moet verstaan As ons vir klein Desiree Seen vir morgen Dan het ons een kees Ons kan met die oud-testament bril kyk en sê, Desiree, jy is in sonde ontvanger geborene kind van die toren. Of ons kan die kruis raak sien en sê, die klein dochterkie staan onskuldig en rechtvaardig vir God. Nie omdat sy enig iets gedoen het, nie sien jy die geheim van om sy kind te wees. Sy is onbewus van enig iets wat sy moes gedoen het of gedoen het. Sy het niks gedoen nie. Sy het net gewees en omdat sy net geweest het, is sy soos een kind, en aan haar, aan die sulkis, voor die koninkrijk van die amal, so wat ons nou sien, ons sien iemand wat rechtvaardig is, ons sien iemand vir wie God vanmorgen sê, ek het reeds dit gedoen, ek het die goeie werke voorbereid, die feestjes 2.10, so dat jy dan kan wandel, kom wandel net af en, hy sê, jy hoef net te wees, jy hoef nie te doen nie, jy hoef net te wees, en tot nou toe, in hierdie kort lewekie van haar, het Desiree nog niks anders gedoen, as om net te wees nie. En hoekom wil ons haar opvreet? Hoekom is hy so special? Omdat sy niks verbeed doen nie, omdat sy net is. So, kom, bring haar. Bring haar, laat ons al seen. Julle weet wat interessant is van seen. Die heren sê in, in, is Jesus self wat in die woord is in Matthäus 18, daarby vers 14 rond, sê hierdie ding, hy sê, 18 1818 hy sê dit, hy sê, alles wat jylle op hierdie aarde bind, sal in die jimmel gebonde wees. Hy sê, en alles wat jylle op die aarde ontbind, sal in die jimmel ontbonde wees. Wat sê? Hy sê, ek het my woord gestuur, ek het my woord vir julle gegeen, maar ek het gekies om myself, sê God, te laat manifesteer, dier jou, dier julle en nou sê, wat ons sê ondou, ons gaan vanmorgen verder praat oor die kracht van ons beleidnis, wat sê ons Salomo sê, dood en lewele en die mag van die tong so God sê, met ons tong met ons tong, koppel ons dit wat God gesê het dit wat Godse droom is koppel ons met die aarde, jy weet, jy kan een krachtstroom, hierdie krachtrade wat die ouds nou so bou met hierdie hoogspanning, daar is enorm baie kracht in, maar as dit nie gegrond word nie beteken dit niks, dit is net een potentieel en my sê, al Godse beloftes is een potentiaal in ons levens en waarmee grond ons dit? ons grond dit met ons woord dit is die geheim dat is het grond met ons woord is hy nie te prachtig nie? is hy nie net die mooiste ding nie? en dit is haar eerste preek hierdie vermoorde maar let wel, dit is nie haar laatste preek nie so jy vroukie Desrie jy weet, jy is die Heerse gins genoot en jy weet dat hy tiekie draai om jou, dat hy juig oor jou met blijdskap, en ons sien jou, ons sien jou met die volle som van sy gedagtes. Ons sien jou vermoorde, dat die volle sien wat God en Abraham beloof het, jou deel sal wees. Want sy naam is oor jou uitgeroep. En ons bevestig sy naam oor jou van vir. En jy is die kostbaarste ding, jy is ons een prinses, en ons weet dat God opgevonden is oor jou, en ons is net so opgevonden oor jou jy het die kostbaarste klein ding, en jou leven gaan een seen wees, vir elkeen wat jou sien, ons bevestig dit, en ons roep uit, dat elke belofte wat God gemaakt het, ja is, en amen sal wees, ons sê, amen daarop, want ons weet hy dit vir jou gedoen, en vir jou oors, vir Desmond en Elrie, en die hele span, vir ons sê, se, ons seen julle, met Godse weisheid, om dit te grond, dit te bekrachtig ons sien jylle as huis ons is opgewonden oor jylle oor elk kind van jylle ons weet net sy naam is die oor jylle uitgeroep vader ek dankies vanmorgen wat een vreegte om aan jy die eer en die loof te bring vir huis wat jylle dien jylle dat jy gins oor jylle uitgeroep is jylle dat ons buiten vrees lewe in die sekuriteit die sekerheid die naam is die naam wat oor elke naam is Die naam is die naam jyre waar voor elke aanslag sy knie moet buig, elke tong moet beleid dat jy die heren is, dit bevestig ons vanmorgen as gemeente voor jy, in Jezus naam, Amen Vader ons dankie vir die kruis dankie vir die seen dankie dat jy ons geheilig het, gereinig het sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voor jy gesteld het. Dankie dat ons in hier die vrymoedigheid vir moorde, vir jy kan staan, dat ons die vrymoedigheid kan hee, wat klein desrie het, sonder skuld, sonder skuldgevoel, voor jy te kan staan, op grond, van die prijs wat jy betaal het. Heere, dankie vir jy, en teenwoordigheid in ons midden, soos wat P.W. gesê het, Heere, ons, ons wil van jy bewus wees vir morgen ons wil ons self onderwerp aan die woord, aan die weisheid, die inzicht, die het vir ons geword, die kracht, die weisheid van God. Heere, ons, ons weet, ons kan nie, vier in ons skood draas, om ons daarmee te brand nie. En ons besef dat, Salomo het in die negatieve sin gesê het, maar Heere, as ons dit in die positieve sin sê het, besef ons vanmorgen, kan nie die vier van Godse geest in my skood he, vanmorgen, Sonder dat dit die effect op my leven sal heen nie. Sonder dat dit die nukke en die negatief en die slechte uit my leven sal brand nie. Sonder dat dit my gedagtes sal aanraak om in hierdie vrymoedige heerlijke verhouding met die te kan staan nie. Ons kom sien hier van my gore vader. Sien hierdie vergadering, ons hierdie bijeenkomst. Sien elke wat hier is. Heere, ek sien, Desireste familie, en opas, en oma's, hier is ons, ons sien, en hulle vader, om deel te wees, van die eerlijkheid van hierdie klein lewekie, wat te voorreg, wat ek voorreg vir elke lewe, wat vir u so koosbaar is. Ons eer hier vir vader, in Jesus' naam. Ons het, verlede week begint praat met mekaar oor Oor die begrip, die beleidnis, die kracht van ons beleidenis. En net om weer die punten by mekaar te kry, ons gesien dat, Salomo maak hierdie uitspraak, hy sê dood en lewe. Hy begin eindelijk so, hy sê, ja, kom vat om maar so, hy sê dood en lewe lewe in die mag van die tong, hy sê en wie die tong gebruik, sal die vrug daarvan eet. En nou sien ons, as we het saamlees met wat Jesus in Matthies 18 gesê het, hy het gesê, alles wat jy op hierdie aarde bind, met andere woorde, dit, dit wat ek gesê het, wat jy grond, sal gegrond wees, sal gebonde wees. Hy sê, dit wat jy nalaat om te grond, dit drijf nog steeds in die potentiaal rond. En hoeveel baie van ons levens hang het in die potentiaal, of kanseleer ons dit, dier verkeerde beleidnis. En ek dink die groot rede is daarvoor, is omdat ons die woord belei verkeerd verstaan het. Je sien Jesus maak een uh, uitspraak in uh, Markus 11. Daar aan die einde van Markus 11 sê hy die ding, hy sê, en jylle, as jylle bid, vergewe as jylle iets teen mense het. Want as jylle vergewe, sal die vader jylle vergewe, maar as jylle nie vergewe nie, gaan die vader jylle nie vergewe nie. Ish, nou is nie moeilijkheid. In 1 Johannes 1, 9, die op groot woord vir belei, het gesê, eh, uh, as ons ons sondes belei, hy is getruin rechtverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Maar nou het ons in die moeilijkheid, want, kyk mooi, Jesus sê voor die kruis, toe die mens nog sondare en strafbaar was, sê Jesus voor die kruis, ou verbond, sê Jesus, as jylle die mense vergewe, sal God jylle vergewe, maar as jylle nie, sal God jylle nie vergewe nie. As jy sal ek, maar as jy nie, weet jy, is ou verbond. Jezus gaan een stap verder, hy leer hulle in Matthies 6, hy leer hulle bid, hy sê, so moet julle dan bid, vergewe ons ons skulde soos ons, ons skuldaar vergewe, besef julle, een groot groot moeilijkheid sal ons wees, as dit waar was. As dit oorgetrek moes word aan die kant, want nou, Jezus leer hulle bid, voor die omslag gekom het, voor die Nieuwe Testament gekom het, draai om, in die ouwe verbond, sê, as jy sal ek, jyre vergewe ons, soos ons vergewe, maar nou weet jy hulle hoe sikkel ons om te vergewe nie. Nou ek dink so as ek aan die Christendom en die Breek kyk, en ek sien hoeveel, die Engelse woord is, hengap soos met mekaar het, dan dink ek, as dit moes waar wees nog, is ons vergroot moeilijkheid. Maar nou het God gekom en hy het gesê, ek het die sonde van onvergevensgesintheid, ek het die sonde op my seen geneem, my seen het sonde geword daarmee, so dat jy rechtvaardig voor God kan wees. En dan sê God, ek het, ek het vergewe, ek het jou vergewe, en ek het die ouwe wie jy kwaad is vergewe, nou kan jy ook vergewe. Jy sien, en as ek uit vergifnis uit kan vergewe, dan sê ek vry, sê hulle hoe, hoe verander dit, hoe dat die omslag gekom het Nieuwe Testament, en dis belangrijk dat ons die Bijbel recht lees, want as ons die Bijbel oud-testamenties lees, en ons past het Nieuwe Testamenties toe, is ons, nie, is ons nie moeilijkheid. Want dan mis ons, dan mis ons die seen. Verstaan jy? Dan wil ons terugkeer na sondeontvanging gebore, in plaas dat ons geseen is met alle geestelike seninge in die hemel en Christus, wat Paulus sê vat die vrede feest is. So, dit is belangrijk dat ons die begrip beleid is verstaan. So, kom ons gaan terug na, na ons algemene begrip van beleid is. Nee, ons het verlede week gesê die essentiele woord vir beleid kom uit uh, 1 Johannes 1 9 uit, as ons ons sonde beleid en ons verstaan, as ons ons sonde opnoem maar luister mooi, toe God die, die omslag gebring het, hier, het hy gesê, in Jeremia, 500 jaar voor die kruis, sê God al, hy sê, ek sal vir hulle nieuwe verbond maak, ek sal my wette, my plan, my droom, in hulle harte gee, ek sal het in hulle verstand inskrywe, hy sal nie meer hulle mekaar leer en sê, ek ken die Heer nie, want elkens sal my ken, klein en groot onder hulle, en ek sal barmhartig wees oor hulle, en aan hulle sondes, en hulle oortredinge, sal ek nooit meer denk. En nou kom die skryver van die breers, en hy bevestigde 2 mal in die 8 en in die 10. By vers 17 sê hy, en aan hulle sondes en hulle oortredinge, sal ek nooit meer nie. Nou wil ek jou vraag, sal God wat sê, ek sal nie weer daarom dink nie. Verwag hy nou van my, ek moet dit opnoem. Dan praat hy tegen homself. Hy sê, noem het vir my op, laat ek jou kan vergewe, maar ek dink jy daar nie. So wat ons met vertaan is, wat is die woord belei? Want hou, ek het het verlede week opgesluit, so, ek sê het net weer veel op. Die woord belei in 1 Johannes 1, 9, is die Griekse woord homo logeio. En homo beteken, om op die selde te wees. Om saam te stem. Homo is om een te wees met logos, is wat God gesê het. Is om saam te stem wat God sê. Wat sê God? Wil ek jou vraag. Wat sê God van homself? God sê. Ek was gister, my dag, altyd die sel. God sê, daar is by my geen skade van omkeering. God sê, ek is liefde. God sê, ek trek jou met goede kore van goede dier met. God sê, ek het jou nie gees van vreesachtigheid gegeen nie. Ek het jou nie gees gegeen om te vrees nie. Maar een van annie mynd tot kinders, der ons kan roep, Abba Vader, een van kracht, die is in die zonne God sê, selfs as ek teen jou spreek, Dan Hosea 11 sê, hy sê, hoe kan ek jou gelijkstel, hy sê, o Efraim, Efraim is die troetelnaam vir Israel, Efraim is eindelijk die stam van Efraim, nie, een van die tien stammen, hy sê, o Efraim, hoe kan ek jou stel aan Seboeim en Atma, Atma en Seboeim is twee voorstede van Soorom en Gemorre, hy sê, hoe kan ek jou maak soos Soorom en Gemorre, hy sê, tegelijke tyd is my bedelij opgewek, hy sê, terwijl ek tegen jou spreek, terwijl, terwijl jy onder die wet is, en die wet jou oordeel, hy kan jou iets vraag, sê, aan straf. God is die rechter. Reg. Maar as ek skuldig bevind word, of as ek in die hoofd kom vir die oortreding, straf die rechter my of straf die wet my? Die wet straf my. Die rechter straf my. Die rechter voer net die wet uit. Hoor jy? God sê, ek is die een wat die wet uitvoer. Julle het die wet gevra, ek voer die wet uit. Maar die vereisers van die wet is dit. Dis al oor God sy sien moest straf vir die oortredinge van die wet, so die wet vervul kon word. Hy sê, dit gee my geen plezier nie. Is nie ek wat straf, is die wet wat straf. So, nou kom God, en hy sê, ek het julle die wet gegeen, en nou het julle die wet oortrede, en weer oortrede, en nog oortrede, en nou sê, Efraim en Israel, elke keer as ek tegen julle spreek, hy sê, tegelijkertijd is my binneste omgekeer in my, is my met lei opgewek, hy sê, wie wat sal ek doen? Ek sal nie my oordeel dat geld nie. Hoor die wat sê God van homself? Ek sal nie my oordeel dat geld nie. Hy sê, ek het te lief, ek het die mens te lief, hierdie sonaar mens, wat verval het, ek het om te lief, ek gaan om heel maak. Dis wat oor sy seens te om ons te kom heel maak, en ek en jy is hier die gelukkige, geseende geslag, wat heel gemaakt is. Ons is heel gemaakt, ons is net nie hier heel gemaakt nie. Ons het nodig om te besef dat ons heelgemaak is. Jy sien, as die vijand ons kan vasthou in die verkeerde beleidnis, dis wat oor beleidnis so belangrijk is, dis wat oor Paulus of uh, Salomo sê, dood en lewe lewe in die macht van die tong, wat jy sien, as ons beleidnis verkeerd is, as ons nie op die selle as God is nie, as ons nie op die blaad sê wat God is nie, besef jylle, dan verloon ons, dan beleid ons nie hy sê, ondou oh jy op het verlede gekyk na die skrif, wat sê, uh, Lucas 12 vers 8, hy sê, elkeen wat my belei voor die mens, soms sal ek belei voor die engele, maar hy wat my verloon voor die mens, sal verloon wees voor die engele. Nou wat betekend dit? Hy sê, elkeen wat op die selwe blad sê as ek is, elkeen wat saamstem oor wie ek is, is belei voor die engele. Elkeen wat my verloon, nou ondou jy ons het die voorbeeld gebruik, Job het gesê, die Heer het gegee, die Heer het geneem. Wat het hy gedoen? Het hy verloon of het hy belei? Hy het belei tot hy, hy gesê die Heer het gegee. En toe kanselere hy sy belei is hy maak het te verloon, dier te sê die Heer het geneem. En toe vir hy dit sag maak te sê geloof sy naam van die Heere. En wat het gebeur? Die dief het by hom gesteld slag verwoes. Die dief het nie net al sy goed gevat en al sy kinders doodgemaak. Die dief het nog meer gedoen om nog om siek maak ook en so vecht Job al die hoofstukke, vecht hy met God, tot hy tot in sig kom, en hy, hy hoor dat God vir hom sê, maar wil jy my beskullig? Dat jy nie gelijk kan wees? En dan kom hy tot in keer, en hy sê, Heere, ek het van oor sê gehoor, ek praat, ek het nonsens gepraat, ek, ek, ek roep het, ek trek terug. En hy sê wat gebeur, nou belei, nou belei Job. Hy sê, ek het nonsens gepraat, ek sê wie jy is, my oog het jy gesien, ek het gesien wie jy werkelijk is, ek het gedink, jy nee, nou is nie. Ek sê, God wat gee, nee, nou sê ek jy is Wat sê David? David het dit gesnap. David sê, net goedheid en gins sal my volg al die dag van my leven. David, David weet moos, hoeveel teenspoed het hy in sy leven gekry. Julle ken van David, hoe hy gevlucht het vir so, al die goed wat nou gebeur het. En toch sê hy, net goedheid en guns sal my volg al die dag van my leven waarvan praat hy. Hy sê nie, dat ons in hierdie leven nie gevrywaar is van enige aanslag wat tegen ons kom nie, want die vijand kom tegen ons. Maar wat sê hy? hy sê, van God af een ding weet ek, God sal my kant met my God spring oor een meer, ek loop met om een benne storm, van God af sal net goed uit en gins my volg al die daaf, my liever, hoor jy hoe David op die selwe blaad sê, as God so sê jy, hoe makkelijk kan ek op een verkeerde blaad sê wees as ons homologie of nie recht verstaan nie nou kom, ons gaan net weer terug, na wat sê God van, dis wat God van homself sê, God sê, ek is goeie God, God sê, my hart is nie om jou te straf nie God sê, my hart is nie om jou in die hel te gooi nie. Ek het die hel bereid vir die duivel en sy engele, nie vir jou nie. God sê, my droom vir jou is een hoopvolle toekomst. Hoor wat God sê? Hoor wat in Godse hart vir ons is? So nou weet ons, God Godse hart openbare in ons. Hy sê, my hart is hoop. Hy sê, ek doe niks ten sy ek my raadsbesluit vir my knechte die profete bekend maak nie. ons die sewe. sê, ek maak het bekend hy sê, soos die reen in die sneeuw van die hemel neerdaal, soos die, wat ek my gedag wat boek aan jylle sin is, en my wee wat boek aan jylle is, en ek verklank dit, ek maak het woord, en hierdie woord word vlees, en kom woon tussen jylle, die sien van God, en wat kom doen die sien van God, hy kom doen het goed, hy maak gezond, nooit syk nie, hy laat sien, en hy maak jy blind nie, hy maak jylle, en hy breek niks, hy laat homself breek, aan die kruis, om ons finaal jylle te maak, En so kom demonstreer God sy hart. Hy sê, wil jy nog twyfel oor week is? So, as ons op die selle sê, as God wil wees, en ons wil sy naam belei, wat beteken het, het? Dan belei ons sy karakter. Kan jy sê hoe, hoe slie die vijand was? Om ons in die strik in te lei, dat ons een stelling gemaakt het, wat ons sê, alles wat gebeur goed en slecht dood in lewe, ziekte en gezondheid reikt om een armoede kom van God. Wat een onmoendelike leun. Want daarmee, as ons dit uitspreek, dan grond ons die negatief. Dan grond ons die uitspraak van die vijand. Maar as ons kan sê, God is goed. God is net goed. God het geen sinne plan met jou nie. Daar is niks wat uitstaande is, teen jou, wat tegen jou kan tel, wat Jesus nie voor het so Godse gedagtes aan jou is in die plek, gedagtes van vrede en nie onheil nie om jou hoop volle toekomst te gee dit is wat God sê van homself, wat sê God van die mens God sê ek het jou rechtverig ek het my sien sonde gemaakt so dat jy kon word die gerechtigheid namelijk dat God die wereld met homself versoen het, dier hulle hulle misdaard nie toe te rekenen aan hulle sonde sal oortredinge sal ek nooit meer dink nie Ek het die skuldbrief tegen hulle uitgedelgd dier dit aan die kruis vastse naal, ek het hulle die misdade vergewe. Ek het sonde weggedoen in die offer van my sên, hoer julle die uitspraak, wat sê God van die mens? Nou sê God van die mens, wat hy heelgemaak het, hy sê, hy sê ek het jou geseen met alle geestelike sêninge in die hemel en Christus. Hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is hulle ja en in hom amen tot heerlijkheid van God hier ons. God sê, nou is alles jou nie hy sê, volgens die belofte het ons nou erfgename geword, het nageslag van Abram geword nageslag van die sien, die geestelike nageslag nou is ons erfgename erfgename van God Godse heerlijkheid daarom sê, om dit te kon doen het ek jou geheiligd, het ek jou gereinigd jou sonder vlek of rimpel, sonder gebrek die vieser 26 het ek voor God gestel, dit is wat God van jou sê, wat sê God van sonde sê, ek dink jy daar oor nie sê, ek het dit weggedoen aan hy sê, ek het dit uitgedelg. Wanneer? Toe ek beleid het? 2000 jaar gelede. Nou kom ons gaan kyk nou na, na 1 Johannes 1 9, 1 Johannes 1 goede klink dit, as ons ons zondes beleid. Is God getrun rechtverdig om ons die zonde te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Lees ons dit nie oorspronkelike, dan staan daar, omdat, want as, kan een omdat wees, omdat God getrouw en rechtvaardig is. Getrouw. Ondou jy Jesus, hoe getrouw was hy? Hy het bloed gesweet toe hy weet wat kom. Het hy het bloed gesweet op, op, op M.G.C. mannie. Bloed gesweet. Hy het geweet wat kom. Maar hy het getrouw en rechtvaardig om ons sonde op ons te neem. Hy sê, God is getrouw en rechtvaardig en hy het ons die sonde vergewe. Hy sê, daar staan nie, daar is niks van ons nie, ons is in kursief gedruk dit is nie, dit is bygesit hier die vertalers, daar staan, hy het sonde vergewe. Wanneer het hy sonde vergewe? Wanneer het hy van ongerechtigheid gereinig? Wat sê hy? Terwille van ons oortredinge is hy dierboor, terwille van ons ongerechtighede is hy verbruisel, wanneer het wanneer het hy daarmee gedeel? 2000 jaar geleden aan die kruis. Hy sê, omdat hy toe daarmee gedeel het, is het van God afgehandeld dit bestaan nie meer voor God nie. Daarom sê, kan Paulus die uitspraak maak en sê as een van allemaal gesterf het het, een gesterf, nou weet die allemaal, ene gesterf, daarom so goed is allemaal gesterf het, daarom sê God, as ek na jou kyk, sien ek, kan ek twee beelde sien, maar ek kies om op een te focus. Ek sien een mens in sy stand, wat volmaak is, omdat Jesus van die prijs betaal het, omdat God die mens sonde van mekaar gesky het, jou in sonde van mekaar gesky het. En daarom staan jy volmaak voor God in ons kult. Daarom staan jy rechtvaardig voor God. Dit is wat God sê, wat ek sien. Maar ek en jy weet, al is dit wie ons is, hoeveel keer trap ons mis, hoeveel fouten maak ons, in ons wandel. Ons maak ons groot fout in ons wandel. Sê ons dus, as ons sê, ons is rechtvaardig. As God sê, ons is rechtvaardig, en ons is op die stelle blad God, en ons sê, saam met God, ons is rechtvaardig. Sê ons daarmee, ons maak die fouten nie. God sê, ek kies om nie na jou fouten te kyk nie, want ons, ons is elke dag vol fouten. God sê, ek kies om te kyk na die offer van my sien. En as jy, as jy in plaas van op jou fouten koncentreer, en dit probeer recht maak, want jy sien, as jy nie meer so kleinkie nie. Want die klein desrie probeer geen fout recht maak nie. Sy so is net wie sê is. So, besef jy, as ek, as ek op my fouten koncentreer en probeer recht maak, as ek nie meer so kleinkie nie, gaan ek nie oorwinning kry nie. Want koninkryk is om sy oorwinningslewe. Maar as ek concentreer op wie ek is en ek besef, my jere, eet my sonder vlek of rimpel heilig rein voor u gestel. Dis wie ek is, en ek kan een word daarmee, ek kan diep inkyk in die volmaakte wet van die vryheid, en dit lees daar en daar by blij, en nie daarvan vergeet nie. Onmiddellik het ons gesê, dan word ek die perd wat die kaart trek. Wie ek is, is die perd, en wat ek doen, word die kaart. En dan gaan ek dit recht kry, om hierdie dinge wat nie so vast is in my optreden nie om dit op te lein met wie ek is. Maar besef jy, jou optrede, kan nie die kruiskanselde nie. Nou wil ek jou terugbreng na vergevingsgesindheid. Besef jy, as ons in onvergevingsgesindheid staan vandag, ten om mekaar, kan dit nie die kruiskanselde nie. Ek het goeie niets vir jou. Jy kan maar onvergevingsgesind wees. Jy kan maar een graadsteen ou hou. Dit verander nie jou stand wie vir God het nie. Maar wie wat doen het, dit maak jou wandel syk. Want nou leef jy met jou wandel in daai in die wraak, en die onvergevingse sindheid. En wie wat jy gaan achterkom, jy gaan achterkom, al is jy dit alles. Mis jy wie jy is in jou dagelikse leven. Daarom, as ons dit snap, as ons verstaan waarvan God my vergewe het, dan sê ek, heren, as ek moes vry. Daas ek moet vry. Die woord, ek so moel ga jou, dis die ander woord vir, vir beleidnis wat ons lees in, in Philippense 2 by vers 11. Hy sê, elke tong sal beleid dat Jezus die Heere is. Daai beleid beteken om te erkenen. Uh, Jakobus 5 vers 16 sê, belei mekaar jylle mis daarin. Nou as God nie weer aan ons oortredinge dink nie, dan beteken dit, kan dit moos nie beteken, dat ek nou by iemand of een berader gaan sit en al die veil wasgoed van my leven gaan uitpakken al by hom nie. Dit kan nie dit wees nie, want God sê in die oefening nie. Maar wat gebeur is ek teenoor hen daar oortreed, en ek sê, vaar, nou, ek jammer. Dan herstel ek die verhouding. Ek erken, ek is jammer, hoor jylle. En die exomoloie dit is die een, exomoloie is die woord vir erken. Soe ek wil julle met die begrip van beleidnis recht krijg. In die, die oud testament het ons basis drie woorde vir beleidnis. Die eerste een is Jada, wat ons in Psalm 32 vers 5 van lees, hy sê, ek het my sonde jy bekend gemaakt. Wat hy daarmee sê, ek erken, ek ken, ek is bekend met my sonde, ek weet ek maak foute. Luister mooi, ek en jy, ons kan sê, ons staan voor God sonder sonde op grond van die kruis, maar ek en jy weet ons, ons maak foute in ons optrede, recht? in ons wandel. En wat ons nodig het in ons wandel, is een erkenning, is om te sê, dit pas nie by my nie. Hoe maak ons ons kinders groot? Elrie, hoe gaan jylle hierdie klein ding niekie groot maak? Jylle gaan haar groot maak, die dit is sê, die ding wat jy nou doen, pas nie by jou nie. Hoor nou mooi, dis nie die kind wat stout is nie. Dis dit wat die kind doen, wat stout is. Kind is nie stout nie, kind is vol maak vir God, op grond van die kruis. En jy sien, as ons as kinders kan skui van, van die daad, as ons die taxi bestieder kan skui die man van die daad, hoor jy, as ons hierdie oud wat die woeste politieke uitspraak kan maak, kan skui die man van die daad, dan sien ons die man staan volkome voor God, want so lief het God so wie gehad, die wereld gehad, maar die daad is verachtelik voor God, maar dit maak jy die man verachtelik nie, dit is my so kostelik, God sê, ek haat echt skyding en nou is nou die gesky is, hoe, wat nou? Maar die jyre sê, ek die ou wat lief, ten spuite van die feit, dat hy gesky is. Sê hyre, hoe hy die daad in die mens van elkaar sky, en dis wat ons moet, moet ontdek in die ding, waar was ek? Ek was by, erkend, die, die ander een, is die woord wat ons in spreke krij, spreek 28, denk ek, daar rond, spreek 28, sê hy die ding, hy sê, hy wat sy sonde opvul, toemaak, bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy sê hy wat het belei en laat staan, die woord is Yadah, Nou, hy sê hierdie twee jada's is baie na by mekaar, maar hy skrysel met leestekens bykie anders in Hebrewsus, maar is naakse taal. Hy sê, en daai jada, wat hy in spreekagend oorna van praat, is om dit weg te werk. By ander woord, soos ek een klip vat, en ek gooi dit van my al weg. Hy sê, hierdie ding, hierdie, hierdie kwaad woord, hierdie kracht woord, hierdie stupe ding wat ek gedoen het, hierdie stik onverkevingsgezindheid, ek vat het, en ek gooi dit weg. Ek werk dit van my al weg. Sê nie, ek het nodig om een standpunt in te neem oor hierdie goeders. Dan gaan hy Ja, ek wil my sonde aan die beleid, my ongerechtighede beleid. Die woord beleid daar is die woord hachad. En hachad beteken om een standpunt daar teenoor in te neem. Jy sien, as ek nie een standpunt kan inneem teenoor die onvars optrede in my leven nie. Ek kan het ons herken. En om een standpunt daar oor in te neem. Maar luister, ek wil terugkomen. Wat is die beste manier? Wat is die beste standpunt dat ek kan inneem? Oor die onvars optrede in my leven dier diep in te kyk in die vermaakte wet van die vrijheid en te ontdek is. Om te besef wat God my sien. So sien, sien jylle, die wijse waarop ek daai goed hanteer, die, die goed wat nie vaars van my lewe is nie, is om my te focus, om een te word, met Godse geest, wat in my woord. Ek, ek wil dit net een keer nog vastmak, dat jylle dit verstaan. Kijk mooi, ons begrip, sien jylle nou, die essentie van die Nieuwe Testament is homologeie om op die selle te wees. God is nie op die sonde bladseid nie. Voor 1 Johannes 1,9 kan nie beteken dat God wil hee, ons moet op die sonde bladseid gaan staan nie. Dit kan beteken, net beteken dat God wil ons op die selle oor sonde hee, waar is sonde? Sonde is in die kruis. Sonde is verreken. Ons sonde is, is in die kruis opgeneemd. Ons het net die dag gesê, ons het een manier as ons mense begrawe, dan vergeet ons, en sif ons al die sleg uit. En op een begraaf ons ons net al die goed. Het is heel ons praat net al die goed. Het is eindelijk fantastisch, nee. Maar besef jy, dit is wat God elke dag met ons levens doen. God sif al, al die goed uit, as vol van die kruis, die kruis die sif. Hy sif dit uit, hy ontdouw net die goed. En dit is hoe God na ons kyk. Hy sê, ek wil jy met die sif inspan van mekaar sien dit net goed, so, kyk mooi, die misleiding het gekom, toe die vijand gekom het dier die roomse kerk, en die woord beleidnis homologeo, gaan vertaal het met penins, in die, in die Latijn, wat boetedoening beteken. En sien jy, wat het hy daar recht krij, recht krij dat die mens moet boetedoening, hy moet letterlijk, hulle betaal letterlijk boetes vir hulle zonde. Ek moet skuld betaal, ek moet straf draag, ek moet, ek moet goeders doen. Sien jy nou s'n kie nie. Sien jy waar oor, sien ons so baie christene wat krachteloos is. Want hulle, hulle sit in die boetedoening. En toe die Engelse ouders gekom, toe die King James vertaling kom, toe kan, gaan nie terug na homologuio toe, nie vat le pen ins lichaam, vertal hem na repent toe. En dit is waar ons woord van repent vanaan kom. En repent beteken om weer boete te doen. Om aan te hou boete doen so jy sien, ek hou aandoen, hier sot ons gesê, om te doen, in die ouwe verbond, moes ek doen om te wees, dit was die fout wat Adam gemaakt, die duivel het vir die vrou gesê, jy moet eet om te wees, jy moet doen om te wees, en al wat die heren vir hulle gesê het, is wees, vruchtbare, vir meerdere vir die aarde, hulle moes net gewees het, klein Desiree is die mooiste voorbeeld vir moorde, vir ons, van om te wees, sy is net, en daarom is sy adorable, daarom wil ons haar opvree, daarom wil ons haar posten op die druk want sy is so cute, hoekom? Omdat sy net is, maar die oomlik as ons dit recht krij, en dit wat ons doen met ons kinders as ons ons kinders recht om hulle onder druk te sit en sê, jy moet so maak, jy moet so maak jy moet so maak, daar hou hulle op om te wees dan begin hulle doen, en sê wat doen ons met ons kinders, ons sit hulle terug in die ouwebond in En hulle is ongelukkig, want hulle is nie wie hulle is nie. Hulle probeer altyd aspireer om iets anders te wees. Ek wil sê, een van die grootste foute wat ons in ons algemene leven maak vandag, is die een van rolmodelle. Hoor moe het ek sê? Hansi Kronje of Piet Pompies kan nie jou rolmodel wees nie, daar is klaar een. Jy is die rolmodel vir jou leven. Wees jy wie jy is, daar is nie een beter weergawe van jou as jy nie wees net wie jy is. Laat die mense sê wat hulle wil. Maar wees jy wie jy is, dan eer jy God met die lewe wat hy vir jou geet, dan snap jy om te wees, dan doen jy nie meer nie. Dan wees jy net. So kom ons kyk, ons mafat beleidnis saam. Beleidnis betekend is, om saam met God te stem oor wat aan die kruis gebeur het. So lang het die duivel ons misleid. En ons eintlik laat weer staan. Nie krys gebeur dit. As ons hierdie kant sou sê ek is in sonde ontvange gebore. Kanseliertjie krys. As ek hierdie kant sou sê 1 Johannes 1 vers 8, hy sê as ons sê dat ons nie gesondig het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Nou kyk mooi. As 1 Johannes 1 vers 8 sê, ons mislei onsself as ons sê dat ons geen sonnet het nie. Nou, nou, nou die vraag is, as ons rechtvaardig is, het ons zonde? Die ander is nie. Maar nou sê 1 Johannes 1,8, as ons sê dat ons die sonde het, misleid ons ons sel. So hoe versoen ons die twee? Die enigste manier ons dit versoen is om te besef, die kruis was vir my. Ek sê nie ek het die zonde, ek sê die kruis was nodig vir my zonde. Dit is vir my wat Jezus in die kruis gehang het. Dis die erkenning van die kruis. So sê jy, as ek sê, die kruis was vir my, dan sê ek daarmee, dis my sonde wat om aan die kruis gesit het. Dan sê ek nie daarmee ek in die sonde nie. Die atheist wat die kruis verwerp, hy sê ek in die sonde, want ek in die kruis nodig nie. Maar besef jy, die een wat die ouwe verbond oortrek, in die nieuwe testament, verwerp ook die kruis. Sê jy hoe subtiel is die ding? En nou wat gebeur? Nou, as ek op die selwe blad sê, ek so, oor die blad, sê, oor wie God is, nou, nou weet ek, dat God net goed is, so, die eerste punt, beleidnis, om te grond wie God is, in my leven in, is om te beleid wie God is, so lang was wat Job gesê, die Heer het gegeen, die Heer het geneem met die duid, wil aangou maar die oomlik, toe Job, by die punt kom, wat hy stop, en sê, ek het van oor sê gehoor, ek het nonsens gepraat, excuse Heere, my oog het nie gesê, ek sê nou wie Heer is, ek sien nie het niks met die dood van my kinders te doen nie, ek sien nie het niks met die, met die steel van my goedere of met die weere of met die goede doen, jy het niks daarmee te doen nie, jy het my aangestel om te heers en ek het in die vorm van Adam het ek die heerskapie vir die duivel gegeen en ek het nodig om het terug te kry. Toen Job dit besef, to skop Jacobus 4,7 in aksie, Jacobus 4,7 sê, onderwerp jylle aan God, onderwerp jylle aan sy karakter, aan sy skoonheid, sy heiligheid, sy liefde, hy sê, dan weer, staan jylle die duivel. Dan sal hy vlug. En wat gebeur met Job? Die oomlik te Job het tot in die keer kom, en Job sê, ek het van oor sê gehoor, ek skies, ek nos gepraat. Wat gebeur? Sy einde is meer geseen as die begin, hoekom? Godse sien het nooit gestop nie. Het is net opgevang. Die vijand het het kom vang. Hoekom? Jobse beleidnis het Godse sien gekortsluit so dat het in die eerste lewe gewerk het en nou kom Salomo en Salomo sê, dood in die lewe in die mag van jou tong. En sê, jy was die tong gebruik, sal die vruchte eet. Wat het ons geleer om het ons tong te maak? Wat sê ons van onszelf? Wat sê ons van God? Wat sê ons van onszelf? Kan ons onszelf verder afmaak as sonders, as elendinge, as worms? as niks werd. Ons het gedink dat die manier om nederigheid te voor God te bevestig is om ons selfs slecht te sê. God sê, jy kan nie onheilig ach wat ek rein gemaakt het nie. Hoor het sê God vir Petrus, hy sê wat God rein gemaakt die laken het ons afgesak en al die onrein dieren is daar. En as hy staan op slag en eet, Petrus sê is nie een kans nie. Ek het nog nooit iets onreins geëet, hoor het sê God. Wat God rein gemaakt het mag jy nie onheilig ach nie. Ek verveel, vir God jou rein gemaakt? Hy het homself vir ons oorgegee, om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het hierdie waterbad van die woord. So dat hy ons voor God kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. As wat God rein gemaakt het, kan jy nie onheilig ach nie. Besef jy, dit geld nou vir my, dit is wat God van my sê. Wat God, sê God van Julius Malema? Ek gee altyd vir hom publiciteit. Hy is my favorite. Wat sê God vir hom, van hom? God sê wat ek rein gemaakt het, mag jy nie onheilig ag nie. Ek en jy kan verskil met sy uitspraak. Ons kan dit verachtelik vind. Maar hoe vind ons hom? Wat God rein gemaakt het, mag ons nie onheilig ag nie. Hoeveel te meer ons kinders, wat God rein gemaakt het, en as hulle is onheilig ag. En okay. nou het gebeur, nou besef ons, Godse geest woon in my. Die jimmelse seen, alle geestelike seeninge in die jimmel en Christus, is ingesluid in Godse geest, wat nou in my kom woon het, toe ek sy kind geword het. En nou kom Godse gees en hy werk met my siel, met my denken. Hy sê, ek wil jy met verander word, die vernieuwing van jou gemoed. En as my denken nou verander, soos met my denken verander, kan God Godse geest uitstort, kan Godse geestvryheid kry. Nou kyk nou mooi, in die proces, in die proces wat my denken verander, is ek bezig, om die jimmelse, dink mooi, die, die geestwereld van licht, die jimmelse heerlikheid, te akomodeer, en te vestig in my denken. En die oomlik, as ek dit uitspreek, dan grond ek, die jimmelse seen, binne my omstandighede. Dan maak ek dit, dan manifesteer ek dit hier. Hoor jy? Hy sê, alles wat jylle op die aarde bind, wat het hy vir Adam gesê? Hy sê, Adam, as jy die dier hulle naam geef, sal het so wees. Reg? So en nou hy alles wat jylle op die aarde bind, is in die jemel gebond. Hy sê, dit wat die, die jemels sin is, die jemelse heerlijkheid, as jy dit kan bevestig, Paulus sê, met ons hart, glo ons tot gerechtigheid, ons het aangevaard, ons het het ons eie gemaakt, ons is daarvan oortuig. Hy sê, met ons mond beleid ons tot redding. Met ons mond, ons beleid die uitspraak, die uitspraak van wie God is en wat hy gedoen het, om op die selle plaatsheid te wees. Daie uitspraak bevestig ons in ons opstandigheden. Nou spreek ek, spreek ek dit wat, ek, wat my verandering in my denken kom, spreek ek dit in die lewe in. En wat is die resultaat? Hy heeft die tong gebruik. Sal die vruchte daarvan heet. So wat sien ons in ons omstandigheden? Ons sien stelselmatig om ons omstandighede verander. Jy weet, hy ding van dood en lewe en die mag van die tong. Uit twee kante. Kijk mooi. Kost, wat hierdie gebouw? Hoe het hierdie gebouw tot stand gekom? Ons weet wat wonderwerk was hierdie gebouw, hoe dit gebeur het, nee, sonder een budget het ons omgebouwen, en hy dan daar. Hoe het het gebeur? Ons het het gesê ons het het begin dink, ons die gedachte geakomodeer, ons het het gesê, en toe ons het sê, toe begin ons die goed bij mekaar kry, dood in lewe, leen die mag van die tong, sien jy, het ons geskip, en waar het begin, het ons uitspraak, as ons nooit gesê het, ons gaan bou nie, denk jy dat ons so gebou het? So, sien jy, ek vat nou met dit voorbeeld, die gebou is een voorbeeld van die skeping vermoe van woorde, maar nou, nou gebeur daar een ding, waar daar goed is, is dat buiten ons vermoe is, Bijvoorbeeld geneesing in een situasie. Is die geneesing buiten my vermoe? En nou sê die heren, as jylle die geloof van God het, want dis wat Markus um, 11, 22 sê, nie soos wat ons vertaling sê, geloof in God nie, dis die geloof van God waar dat gespraak is. Hy sê, as jylle Godse geloof het, as jylle vir die berg sê, vir jou op en word in die see gewet. Nou luister, as dit oor berge gegaan het, dan sal ons tsunami sê, want elke berg wat in die see moet val. Maar dis nie hoe dit werk nie. Hy sê, jy sal vir jou berg, jy sal hierdie toestand, hierdie siekte, hierdie omstandigheid Hierdie wat te groot is vir jou, dit sal jy kan aanspreek en dit sal het nie sewe het. Wat jy nodig? Nodig om die Seen van God te grond tegen ons woorde. En ook die laaste en dit is die gemeente. En nou gee God vir ons een gemeente en hy sê die gemeente is sy lichaam. En dan van hierdie lichaam sê hy die volgende. Hy sê, as jylle, nou is weer terug in Matthies 18, hy sê, as jylle saamstem, as jylle kan saamstem, die woord harmonieer, soos wat ons saam sing, as jylle kan saamstem oor wie God is, oor wie jy is, oor wie jou naaste is, oor Godse gesag, oor wie nou in beheer is, is die enig uitgelaat het, wie is in beheer, wat is my beleid is, o, God is in beheer, Dit is een verkeerde beleidnis, ek weet net vir jou sê, God is nie in beheer nie. As God in beheer was, zou so daar nie soveel chaos in die wereld gewees het nie. Ons is in beheer. God het sê, onderwerp jy die aarde neerdoe. En toe Jesus opgestaan te gesê, dan mys, gee alle mag en die hemel op aarde, het hy gesê, gaan jylle maak disciples. Hy sê, en vir die wat gegroeid sal die teken volg, in my naam sal jylle die deels uitdruwe. En Paulus kom skuif, hy sê, die jylle skepping mag met reik als een verlange, of die openbaarmaking van die kinders van God, want die skeping is dan nie tag uit Hy sê die skeping roep uit, hy sê die skeping is in barensnoot. Want die skeping wil hy, ek en jy, met ons positie aanvat. As ons die positie opneem, dan is ons terug in regering. Dis ons plek. Maar besef jy, nou kom hy en hy geef ons gemeente, hy geef ons een lichaam. En nou kan ons allemaal saam. Amen en dit is wat oor ons Desri sê, <laughs> jy sê, so dat die gemeente kan sê, amen, want oor wat sê, Paulus, vir die Korintheers, wat jylle so goed kent, 2 Korintheers 21, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is, en om, in Jesus, is die beloftes allemaal, ja, en in om, amen, maar die Engelse vertaling sê dit mooi, hy sê, and we utter the amen, hy sê, die beloftes is ja, in, in Christus is al die beloftes ja, hy sê, and we utter the amen, sê ons grond het, dood in lewele en die mag van die tong, ons grond het. Sê nie wat is die kracht van jou beleidnis? Hy sê, we ate die amen. En wat gebeur dan? Wat is die resultaat daarvan? Hy sê, tot heerlijkheid van God dier ons. Godse heerlijkheid vloe nie, baalwe, dier ons nie. Hy sê, so as ons die amen kan sê op alle beloftes, hoekom kwalificeer ek? Op grond van die kruis? Is het ons nie geseend om aan die kant van die kruis te bly nie? want ek kan van die kruis te leven nie, jylle gedink hoe zwaar moes dit wees, ons kan definitief nie van die ouverbond tyd, van die tyd voor die kruis, sê die goeie ouda nie, dit was nie goeie ouda nie, ons leef in die betere tyd, en laat ons dit geniet, en laat ons, ek wil jou uitdaag, wil jou uitnooi, maak seker, maak seker waarvan jy oortuig is, ons het nodig om oortuig te wees, van wie God is, van wie ek is, van wie my naaste is, van, wie my posie, van wat my positie op aarde is, en van wat my rol in die gemeente is, as ek daarvan oortuig is, kan ek het grond met my amen. En wanneer ek het grond met my amen, dan ontlaai ek alle geestelike sêning in die jywe aan Christus, ontlaai ek in my lewe, ontlaai in jou lewe, ontlaai ek in ons, ontlaai ons in ons gemeenskap, ontlaai ons in ons omstandighede, prijs die heren, vader, ek dankie vir moorde, dankie vir die wonder van die woord, dankie dat u ons aanmoedig aanmoedig en bemoedig om met ons getuienis met ons belijdenis te verstaan om te kan wyle om om die hemelse seën te kan grond Here soos wat ons gedoen het met klein uh, dienste vanmôre Here dat dit geld vir elkeen van ons dat oor elkeen van ons dit kan spreek dat u is wakker oor die woord, om het in ons levens te volbring. Jy het, jy het die woord gestuur, jy het ons, van ons siektes genees, jy het ons, ons uit ons keile red. Jere, dank jy, die woord, wat na ons toegekom het, wat ons kon opeet. Omdat die naam, oor ons uitgeroep is. Dank jy, heren, vir elke, wat hier is vanmorgen. Ons bevestig, die naam, wat by elke naam is. Ons belei, ons is op die sêleblad dat hier die naam, is die naam, waar voor elke teenstand sy knie moet buig. Elke teenstand sal met sy tong moet belei dat hy die Heere is. Ons aanbid die Vader. Ons Seenie, ons Heere Jezus, wat vir ons die prijs betaal het. En ons eer je dat hy dier die Gees in en by ons kom voorn het om ons in alle waarheid te lei In Jezus naam. Amen. Amen. Ek het nou nie vir julle kans gegeen om iets te sê, van die ouders wat iets te sê het nie, maar as iemand nou iets te sê het, ek weet, um, Annemarie het so, Annemarie, dit is nou die geleentheid. Ons sal aferskoon dat sy nie trappe klimt vanmorgen. Gesê ek, <laughs> <laughs> ek het alstensie wat ek wou sê. Ek het verlede vrijdag een rug op jou al sê gehad. Dit is my vijfde operatie in 2,5 jaar Voor vijf maanden is ek na operaties wat jy nie mag sitte, wat jy nie mag goed optel nie, wat jy nie mag karbesteer nie So vijf maanden van my leven wat ek, wel, nie alles kon doen wat ek graag wil doen nie Dit is nou nie eers die sieve maanden wat ek geen moe het, wat ook biekeer beperking op my leven gehad het nie En as al die goede tref, al die omstandighede en al die dinge, dan raak my is moedeloos. Hy het sier en ja, nie huil dit is moeilijk. Maar ek het ontdek dat dit nie saak maak nie. Dit maak raarig nie op jouw saak nie, want jy wil vir jousel wat het jy verkeerd gedoen. Waar had jy die vingster vir die vijand opgeloos, want is hy wat kom stilslag en verhoos? Maar dan moet sê vir jy, maar leven en oorvloed is jou deel. God het vir jou eindelijk leven en oorvloed, het is al wat hy vir jou wil hee. En ek het een paar goed, goed ontdekt, en dis, mys met ophoudheid moos meet, goed wat nie belangrijk is nie. Jy ja, met jou gestoondheid moet jy waardeer, en, en mys besef nie wat jy het, tot jy, het jy jou gezondheid verloor nie. Ek nie, week voor ek um, my operatie gehad het, kon ek nie nie. Het was die tijd om te stort. Ek kon nie koos maak nie. Ek kon nie sy brood gaan koop nie, want ek kon nie by die tolsta nie. Ek kon gelijk nie staan sonder pijn nie. Ek sta nou hier voor jy. So, Geniek jou gezondheid, eet gezond, leef gezond. Want dit is baie belangrik, as jy dit, as jy dit nie eet, dan weet jy wat jy eindelijk moes waardeer het weer het gehad he. Moe moet nie Moe die tyd moos met onvergevingsgesin tyd nie, moet nie tyd moos met bekleid nie, moet nie tyd moos goed wat, wat nie erg belangrijk is nie die najaag van geld of die tyd moos met goed wat je eindelijk met jou familie kom doorgebring het nie waardeer jou familie waardeer jou vrienden, wees lief hulle, wees daaf hulle, spandeer tyd saam so met hulle, want dis wat eindelijk belangrijk is Moet jou leven uitstel nie. Moet nie jou drome uitstel nie. Leef elke dag volledig. Leef elke oomlik van elke dag. Moet nie tyd moos nie. God het die droom vir, vir ons. Jy het volgende dag van hom gepraat, want hy uit die droom vir ons. Hy wil verhouding met ons. Hy wil, ons moet gelukkig wees. Hy wil al die wonderlijke dinge vir ons. Hy wil geneesing vir ons hee. En, As, ek, God het nie net al, algemeene droom vir die mense nie, hy het die droom vir elke een van ons en al mens daar droom kan ontdek, en al mens weet wat, wat sy droom vir jou is, om by hom te wees, en by hom te hoor wat hy droom is, tyd is om tydsel met hom te spanneer op op hom te focus, want as jy op hom focus, maak jy omstandig hier in die saak nie dan maak het die saak of jy vir 6 weke moet le, en nie mag loob, ek sit nie Um, dit maak het nie saak of jy um, herstel nog jy manier. dit maak rarig nie op jou en saak nie, want sy droom vir jou is so speciaal, en as jy ontdek wat die droom vir jou is dan is het oos in. dan is alles vervaag, al ons het ook inge van al die andere dinge wat vervaag en is haarig so jy kan al op die bed, al voel jy slig, al het jy pijn, kan jy laag, jy kan blijdskap, jy kan vrede hee, jy kan vreugde wat Die ander goed is eindelijk raarig op jou, het is nie belangrijk nie. Ek weet julle is allemaal al hartstig om my toe te gaan, ek wil net gauw iets met julle deel, ander te uh, gaan dit nou oor twee weke onvanpas wees. Uh, ek wil julle net gauw bykie uh, bemoedig en iets gee, om, om op baie stelde bladse te kom wat God is, is die beste manier om dit te gaan oefen in jou gebedslewe. Um, ek het al baie gesien, baie ouders wat ons op die kamp bebring en goeders is, is Hulle is so opgewonde oor dit wat hulle hoor oor, oor hoe God ons sien en alles in hulle harte bons maar wanneer hulle vernaam moet gaan stil word en dan gaan jy die klats weer dan dan weet hulle nie om te bid nie. Die eerste ding is is mense is so gewoond om te vra vir vergifnis wanneer hulle begin bid want anders dan God nie vir hulle goed gee nie en aan die einde vra hulle ook vir vergifnis. So dis die beste oefening om om daar net saam om op dieselfde bladsy met God te kom is om te sien hoe God jou sien. Uh, om, dis, te, om te, uh, um te erken dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, en in jou gebesleven is dit nogal lekker challenge. En dan die tweede ene is, wat ek so drie jaar terug op een mannekamp, die voor in my Bible geskryf het, en ek wou dit nogal lang sê, maar dit was nooit die rechte tijd nie, is dit wat jy wil hee, God vir jou moet doen, doen dit self, want God woon in jou, sy mag, sy gesag, en sy koninkrijk is in jou. En as ek en jy in ons gebesleven gaan, en ons gaan vraag vir God, die dit goed, soos om Jan hier in die einde gesê het, van God is in beheer, hy moet vir jou dit doen, en hy moet vir jou dit verander <laughs> Dan, dan, as jy in jou gebest gaan, jy heb gesef, dat Godse mag gezag en kracht, en koningskap en heerskapie is in jou, het, dan, dan kyk ons dieper in die vermaakte wet van die vrijheid, as die gemeente. So, ja, as maar net wat ek graag vir julle wil sê. Amen, amen, amen. As kies ek gaan vindig wees, ek wil someneit aansluit, dit is die versiers 4 en 5, het sê, um, en dat jylle vernieuwe moet woord in die gees van jylle gemoed, en jylle met die nieuwe mens moet beklee wat nou goed geskapen is in woorde gerachtigheid en heiligheid. Gee aan die duivel geen plaak nie, laat al geen veil woord uit jylle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die, vir die nodige stichting, so dat dit genade kan gee aan die wereldoor. En dan bieke verder aan sê hy, want vroeger was jylle in die duisternis, maar nou is jylle in die lucht in die Heere. Wandel dan soos kinders in die lucht. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. En koop die tijd uit. Um, spreek dan onder mekaar met besalms en loofgesange en geestelike liedere en sing en besalmsing in jylle hart tot eer van die Heere, terwijl jylle God die Vader altyd vir alles dank in die noem van ons Jere Jesus Christus en on mekaar onderdanig in die vrees van God en oortoen en dan is mooi gesê ons amal wonder nou, wat van Madiba en wat van Madiba, en ons kan net kies om soos in Godse aangezicht te staan en besalms te sing, hoekom kan ons nie besluit in die sale tyd wat ons iets van hom kan sê om eerder net van God te loof en soos op God te focus as op die ander Godie en jylle met die woneleke wie